Дооколу нього розливаються солодкі ріки благовоління. Коли ж ти тільки відзначався тихою добродушністю, а тоді зненацька вибухнув, то цього тобі не простять ні за що. Всім кортітиме зробити з тебе наверненого грішника. І кожен крок твій супроводжуватиметься тепер стривоженим квоктанням та помурками невдоволення. Чули? Бачили? Цей твердохліб, такий поміркований і порядний чоловік, а тут в один день змінився, ніби проковтнув якусь таблетку. Хто б подумав? На роботі? Вдома? Навіть на вулиці? Враження таке, ніби сам Київ супить свої золоті брови і грізно заносить на твердохліба тисячолітнього пальця. Схаминися і повертайся в первісний стан. Чи ж він змінювався? Його добродушна твердість вважали просто добродушністю. За його тихим узвичанням ніхто не вмів побачити ураганів, що шматували його душу. Ніхто не вмів розгадати туги за людяністю, за голосами вільними, незалежними, повними радості і безжурності. Твердо хліб і безжурність. Гай, гай! Життя топтало його, як подорожник. У дитинстві ні. Дитинство, коли в тебе є мати, батько, коли ти нагодований, приспаний. Завжди щасливе. Все сприймається як даність, безкритично і, сказати б, безпретензійно. Порівняння – це першопричина всіх людських заздрищів. У дитинстві має характер односторонній, тільки на користь того, хто порівнює. Отож, тут ще немає відчуття життєвої кривди і тих смутків, які згодом шматуватимуть тебе до самої смерті. Тут ще діє всемогутній запобіжний чинник душевної чистоти, і вміння знаходити радість навіть у нещасті, подібно до Шевченківської сирітки, яка, не знайшовши чим похвалитись перед дітьми, сказала, а я в попа обідала. Твердохліб народився в Києві, але попервахи, це цілком природно, не міг усвідомити цього факту. Бо хіба ж неоднаково, де ми народжуємося? В Києві, в Одесі, в Жмеринці, в Карлику чи в селищі часів яр? Уже й піднісшись над землею, оббігавши околиці своєї домівки, навчившись зайцем кататися в трамваях, він спробував осягнути безмежність Києва, але не зміг і не зумів, бо це перевершувало можливості його дитячої душі. Збагнув тільки що Київ безконечний, пишний, запаморочливий, таємний. Зелені гори, яри, долини в золотавих туманах, Фантастичні будівлі на узвищах, тихі ручаї серед зелених дерев, ліниві вигини Дніпра за оболоні. Все це було твоє і не твоє. Належало тобі за правом народження, але й не належало. Ти був там гість такий самий, як і тисячі приїжджих, що швенділи хрещатиком на Печерську, на Подолі, товклися на вокзалі, на приспані, на базарах і в магазинах. Здається, тільки в тому закутку Києва, де народився твердохліб, де було його питоме місце, ніхто не товкся. Чужих не було, тільки свої, всі знайомі, звичні аж до нудьги. Щоправда, Великий Київ нагадував про себе Кирилівською горою, яка здіймалась по той бік вулиці. Однак для малечі гора цікава була не своєю славетною церквою, а найпершою загадковою лікарнею, де сиділи. Шамашеджі. Житло у твердохліба не мало якихось суто київських прикмет. Належало до розряду сказати б, «міжнародного» і називалося словом теж міжнародним «барак». Збудоване в роки нестачі поквапу, дивним чином уціліло в пожежах і руйнуваннях безжальної війни і дало притулок усім, хто знову квапився, може ще більше, ніж до війни, хотів розпочати нове життя, заявити про себе життю і світові женою, дітьми, родиною, сміхом, радістю, надіємом. Твердохліба займали в тому бараці велику кімнату. Коли Феддєль народився, він уже мав сестричку Клаву. Згодом додалася ще молодша сестричка, Нацька. Так їх стало п'ятеро, кімната не побільшала, барак став відповідно тісніший, Бо в кожній з його кімнат розташованих обабіч широченного темного коридора відповідно народжувалися Ваньки і Толики, Оксанки і Лесі. І наявна площа мала переділюватись і переділюватись на новозявлені душі населення і, ясна річ, тільки в одному напрямку – зменшення, ущільнення, ущуплення. Колонка з водою стояла в дворі, все інше – ще далі. Слово «кухня» для твердохлібу було тоді так само незнане, як невідкриті райські землі для гамбита. Просто під дверима кожної з кімнат шумів, перериваючись примус, або ж мовчки пускав хмари кіптєвий запацьорений керогаз. А вже на них кипіло й булькало те, що мало наситити вічно порожні шлунки малечі і вдовольнити малопомітні потреби дорослих. Барак стояв неподалік від трамвайного парку імені Красіна. Здається, він і належав саме до трамвайних володінь. Принаймні, більшість цього мешканців працювала в депо. Для маличі це було найпершим місцем розваг і зацікавлень, які з часом ставали і зацікавленнями життєвими. Хоча по той бік вулиці під самою Кирилівською горою у депо був надзвичайно грізний суперник – стадіон «Спартак» але стадіон улітку відлякував своєю неприступністю, суворими контролерами, пихатими спортсменами, різними написами суворо заборонено. І ставав демократичним тільки взимку, коли там заливали каток і шерех в ковзанів зливався з хріпінням радіо, яке розтрушувало звучномовці в модній мелодії за тих відкритих для твердохліва земель. Травайний парк, Самі трамваї відкриті були для них тепер об будь-якій порі року. Твердохлібова мати, мама Клава, як вони звали її, працювала в депо прибиральницею трамваїв, чистила, мила, шарувала вагони зсередини після першої години ночі,